Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ тридцять восьмий. Невеликий кортеж піднімався дорогою, що вела з морського кварталу до найближчих міських воріт. З одного боку дорогу обрамляли укріплення, з іншого глинобитні стіни жител прорізані темними, як гірські ущелини вуличками, де вже збиралася ніч. Анжеліка йшла спотикаючись об гостре каміння за Мецоморте, що йшов у супроводі свого звичайного ескорту. Зупинилися вони біля воріт Баб-Азум. Офіцери варти підійшли до них. Верховний адмірал часто навідувався до них з інспекцією. Але сьогодні він мав іншу мету. Здавалося, він на когось чекає. Трохи згодом із якоїсь вулички з'явився вершник у супроводі темношкірої варти, озброєної списами. За забарвленням плаща Анжеліка визнала в ньому сусіда заранковою похмурою виставою. Він поспішав і привітав мецу Морте, який відповів йому шанобливим поклоном. Безстрашний італієць, здавалося, ставився до темношкірого вельможі, який був на три голови вищий за нього з надзвичайною пошаною. Вони арабською обмінялися запевненнями у дружбі. Потім обидва разом обернулися до полонянки. Витягнувши руки і обернувши долоні до неба, темношкірий привітав її. Очі Мецоморте поблискували від насолоди. «Я забув», – вигукнув він, зовсім забув хороші манери двору його величності короля Франції. Я не представив вам мадам мого друга Османа Фераджі, верховний ємну його величності марокканського султана Мулея Ісмаїла». Анжеліка кинула на величезного темношкірого погляд, у якому було більше подиву, ніж переляку. Євнух? Якщо придивитися, можна було б про це здогадатися. Вона віднесла на рахунок його саміцького походження якусь жіночність рис і надто милозвучний голос. Голе підборіддя ні про що не свідчило. У більшості темношкірих борода відростає лише до старості а високий зріст створював оманливе відчуття могутності та мужності. До того ж, він зовсім не був товстий, як більшість євнухів, яким подвійні підборіддя та брелаті щоки надають подібності до буркотливих сорокарічних жінок. Саме такими євнухами виявилися шестеро темношкірих його особистих стражників. Отже, перед нею це Осман Фераджі – верховний євнух марокканського султана, Анжеліка багато чула про нього, але не пам'ятала, де й від кого. Вона так втомилася, що навіть не запитала, чому він тут. «Ми ще на декого чекаємо», – попередив її Мецоморте. Він сяяв від насолоди. Здавалося, адмірал зайнятий постановкою блискучої комедії, де кожен актор зіграє запропоновану йому роль. «Ага, ось і він». То був Мохамед Ракі, якого Анжеліка не бачила після битви біля острова Кам. Араб не удостоїв її навіть поглядом, але розпростерся ниць перед адміралом Алжиру. Тепер ідемо. Вони вийшли з міста, і в обличчя їм вдарило західне сонячне світло. Сонце спливало за руді та попелясто сині пагорби. Стежка всія набитим каменем обминала фортецю, а з іншого краю обривалася крутим спуском – що швидко переходив у стрімку стіну провалу. Підфарбована сонцем і млак лубилася у ньому, нагадуючи про гиєну вогнену, місце здавалося проклятим, і чайки, які кружляли над ним, ворони й шуліки, лише посилювали це відчуття. Їхні відчайдушні крики наповнювали небеса, і тремтіння охоплювало серце, коли разом із темрявою підкрадався страх. Тут Мецо Морте указав на стежку, що круто сходила вниз. Там височила гірка каменів і гострих каменюк. Анжеліка глянула, не розуміючи, у чому річ. Там наполегливо повторив віровідступник. І тут вона розрізнила в купі іржавих ланцюгів людську руку. Рука була біла. Тут лежить другий лицар, який командував вашою галерою, як і ви, француз Анрі де Рог'є. Сюди його привели, щоб побити камінням під час ранкової молитви. Анжеліка перехрестилася. «Залишіть ваші чаклунські знаки», – загарчав христо-продавець, «ви накликаєте нещастя на місто». Він знову рушив у дорогу і не став показувати їй другу купу каміння, що біліла недалеко. Там лежало тіло юного іспанця, іншого пасажира галери. Морте не цілком був відповідальний за ці дві страти, скоєні іспанськими маврами, розлюченими звісткою про спалення живцем шести мусульманських сімейств під час Аутодафе в Гренаді. Вони прагнули помсти, і їм видали дві жертви – іспанця та мальтійського лицаря. І тоді для Анрі де Рог'є, в минулому пажа при дворі французького короля, безтурботного розпусника сім'ї, і для іспанського студента почався болісний хресний шлях через усе місто. Переслідувані натовпом, оголені до пояса, нещасні йшли зав'язаними за спиною руками під градом образ і ударів. Били жінки і діти. До особливого місця, розташованого за воротами, баб Елюед. Коли вони добрили, на них страшно було дивитися. волося видерти клаптями. Обличчя посиніло від ударів і стало маскою, покритою брудом і нечистотами. Тіла подерті й подряпані колючими гілками. Діти, бавлячись, устромляли їх шипами у свої жертви. Жалюгідний вигляд полонених підганяв звіринні пристрасті натовпу, що п'янів від власної жорстокості. Побивання камінням поклало край мукам нещасних. Анжеліка ні про що не знала, але домальовувала те, що сталося в уяві. Може, подібний хресний шлях зараз і для неї буде? Нарешті ескорт зупинився перед високою стіною цитаделі. Гаки у формі рибальських були з нерівними проміжками всаджені в стіну зверху до низу. Стіна жаху. З укріплень кидали засуджених, щоб ті, потрапивши на гаки, повисали та мучилися кілька днів. Два напівоб'їдені птахами тіла ще висіли. І сонячні промені наклали на запеклі шматки людини патину старовинної позолоти». Анжеліка відвела очі. Надто багато кошмарів увібрав один її день. Але тут Мецомортем, яким голосом, проворкував. «Подивіться на них гарненько!» «Навіщо? Це той жереб, який ви приготували мені?» «Ні», – зі сміхом відповів віровідступник. Це було б нерозсудливо. Я невеликий знавець, але на мене така жінка, як ви, не повинна прикрашати алжирські стіни для задоволення ворон і бакланів. І все-таки придивіться до них. Одного добре знаєте». Жахлива підозра пронизала Анжеліку. «Невже саварі?» Незважаючи на огиду, вона кинула погляд на стіну і побачила, що висять там обидва маври. «Вибачте», – відповіла вона з іронією. Але я не звикла як ви споглядати трупи. Ці не пробуджують у мене жодних спогадів. Тоді я назву вам їхні імена. Ліворуч Алі Мехтуб, арабський ювелір із Кандії. Йому ви довірили листа до вашого чоловіка. Ого, бачу, що мої трупи починають вас цікавити. Вам цікаво дізнатись ім'я іншого? Вона пильно придивилася до його обличчя. Він грав нею, як товстий кіт мишею. Для доповнення подібності він облизнувся. Інший? Так ось це Мохамед Ракі, його племінник. Анжеліка скрикнула і обернулася до того, хто розмовляв із нею в мальтійському готелі. Я знаю, що ви думаєте, але справа проста, найпростіша. Перед вами шпигун, підісланий мною до вас, мій радник Омар Абас, А справжній Мохамед Ракі он там, у горі. У Анжеліки вирвалося лише одне слово. Чому? Які цікаві жінки? Хочете пояснень? Як добрий король, я їх дам. Не витрачатимемо часу на опис обставин, які доставили в мої руки, листа Алі Мехтуба. Я його читаю. Я дізнаюся, що французька дама шукає чоловіка, який зник кілька років тому. Вона готова на що завгодно, аби знайти його. Мені спадає на думку одне. Я запитую Алі Мехтуба, жінка багата? Так. Отже, вирішено, я її виловлю. Треба тільки поставити сили, а чоловік стане принадою. Я допитую племінника Мохамеда Ракі. Він знав цю людину, багато років служив йому в Тетуані, де того купив один старий учений алхімік, зробивши своїм помічником і майже спадкоємцем. Зовнішність легко запам'ятовується обличчя у шрамах, високий, худий, темноволосий. І для повноти мого щастя він дав своєму вірному слузі Мохамедураки дорогоцінну річ, яку його дружина не забуде впізнати. Мій шпигун з увагою слухає цю розповідь і забирає коштовність. Потім найважче – знайти жінку, яку мало не продають у Кандії, доки я її шукаю. Але незабаром я дізнаюся, що вона утекла на Мальту, втікши від Рескатора, який виклав за неї 35 тисяч піастрів. Я думала, що це вам невідомо. Аж ніяк, але мені було так приємно почути все знову із ваших вуст. Ох, як приємно. Решту було вже неважко. Я підіслав до вас свою людину під ім'я Мохамеда Ракі, а тим часом підготував пастку біля острова Кам. Все вдалося завдяки деяким хитрощам, до яких удався ще один шпигун на борту галери, той самий юнга-мусульманин. Як тільки поштовий голуб доніс звістку, щоб пташка летить у клітку, я стратив Алі Мехтуба та його племінника. Але чому? – знову спитала Анжеліка. Мовчать лише мертві, – з цинічною усмішкою відповів пірат. Анжеліку пересмикнуло. Вона так зневажала і ненавиділа його, що майже не боялася. «Ви огидні», – сказала вона, – «але перш за все ви брехун. Уся ця історія ні на що не схожа». Це мене ви намагаєтеся переконати, ніби заради того, щоб виловити жінку, ніколи вами не бачену, викуп, за яку ви не могли оцінити заздалегідь, ви пустили у справу флот із шести галер та тридцяти фелук та каїків, та до того ж у битві біля острова Кам поставили під удар принаймні два екіпажі. Якщо до того ж зважити на припаси, а це близько 25 тисяч піастрів, Переоснащення галер – тисяч десять наймраїсів для експедиції, у якій їм немає вигоди. Скажімо, п'ятдесят тисяч. У підсумку отримуємо сто тисяч піастрів за одну жінку. Можу повірити у вашу жадібність, але аж ніяк не у вашу дурість. Мецо морта слухав її уважно, напівзаплющивши очі. «Як ви дізналися про ці суми?» «Вмію рахувати, от і все. З вас вийшов би непоганий ділок». «А я є ділок. У мене корабель, що займається комерцією у Вест-Індії. О, прошу вас!» – палко продовжувала вона. «Вислухайте мене. Я багата. І могла б... Так, я можу, хоч і не без зусиль, виплатити величезний викуп. Чого вам ще чекати від полювання за мною? Від цього не зовсім розумного підприємства, про яке ви, напевно, вже шкодуєте?» «Ні», – відповів Мецо Морте, тихо похитуючи головою. Ні, я не шкодую. Навпаки, щасливий. Я вже сказала, що я вам не вірю. Знову вигукнула Анжеліка несамовито. Навіть якщо вам вдалося прибрати двох мальтійських лицарів, ваших найлютіших ворогів, це не виправдовує усіх зусиль, витрачених заради мене. Ви навіть не впевнені, що я сяду на корабель. І чому ви не зв'язалися з моїм чоловіком, щоб пастка спрацювала вірніше? Знадобилася моя дурість, щоб трюк зі шпигуном вдався. Я мала щось запідозрити, вимагати якогось свідоцтва, документа, написаного рукою чоловіка. Я думав про щось подібне, але це виявилося неможливим. Чому? Тому що він мертвий. Глухо процідив Мецоморта. Так, ваш чоловік чи той, хто міг би бути ним, помер від чуми три роки тому. У Титуані тоді було понад 10 тисяч трупів. Хазяїн Мохамеда Ракі, цей вчений християнин на ім'я Джефа-Ель-Халдун звів рахунки з життям. «Я вам не вірю!» – закричала вона. «Не вірю, не вірю!» Вона вигукувала йому в обличчя, ніби зводячи греблю між надією і трагічним безсиллям, яке охоплювало її. «Якщо зараз заплачу, я пропала!» – подумалася їй. Юнці верховного адмірала, які жодного разу в житті не бачили нікого, хто б так зухвало говорив із їхнім повелителем, загарчали, поклавши руки на рукояті кенджалів. Енергійні і безтурботні євнухи одразу встали між ними та нею. Дивне видовище являла собою ця жінка, що кричала серед мовчазного балету, виконуваного чорними євнухами і вартою в жовтих тюрбанах. І усе це під темрявою індиго. Темрява наповзала від моря, піднімалася до вершини страшної стіни, на якій ще червоніли останні відблиски заходу сонця. «Ви мені не все сказали. Можливо, але я вам нічого не скажу. Звільніть мене, я виплачу викуп. Ні, за все золото світу, чуєте ви? За все золото світу я вас не відпущу. Мені потрібно щось більше, ніж багатство, могутність, і ви для мене засіб досягти його». Ось чому я не зупинився перед витратами, полюючи за вами?» Анжеліка звела очі на стіну. Вечір стер подробиці, втопив у темряві жахливі гаки і те, що залишилося від жертв. Мохамед Ракі – ювелір-араб, племінник Алі Мехтуба, єдиний, про якого їй точно було відомо, що він бачив Жофрая Депейрака у його другому житті. Тепер він ніколи не заговорить. Якщо потрапити до Тетуана, можна було б спробувати відшукати людей, які знали Жофрея. Але для цього треба звільнитися. «Ось якою буде ваша доля», – говорив Мецо Морте. «Враховуючи, що краса ваша настільки ж відома, як і ваша репутація, я за посередництва його превосходительства Османа Фераджі подарую вас серед інших дарунків моєму найдорожчому другові Султанові Мулею Ісмаїлу». Віддаю вас його превосходительству. Під його наглядом ви вилікуєтесь від гордині. Тільки євнухи вміють вишколити жінку. Ось кого не вистачає у Європі. Анжеліка тільки наслухала його виливи. Вона усвідомила те, що сталося, лише коли він став віддалятися зі своїм ескортом. А на плече її лягла чорна рука верховного євнуха. Зволіть за мною, благородна пані. Якщо я тепер заплачу, мені кінець. Якщо я закричу, відбиватимуся, я загинула. Мене запруть у гаремі». Вона не вимовила жодного слова, не зробила жодного зайвого руху і пішла, спокійна і слухняна, за темношкірими, що спускалися до воріт баба ель Через кілька секунд настане ніч. Тут і буде випадок. Якщо я прогавлю момент, я загинула. Під аркою воріт баба ель ще не встигли запалити світильники. Усіх поглинула темрява. Анжеліка ковзнула в неї, як в угор. Рвонулася, пірнула в провулок, такий же чорний, як арка. Вона бігла, не відчуваючи під собою ніг. З майже пустельної вулиці вона вискочила на іншу, широку і запружену народом. Сповільнила крок і сковзала серед вовняних накидок, білих рухомих пакунків, жінок у чадрах і маленьких ішачків, навантажених кошиками. Поки темрява захищала її, але хтось міг помітити полонянку, що важко дихала. Вона звернула ліворуч у якийсь темний прохід і зупинилася перевести дух. Куди податися? У кого просити допомоги? Вона знову зникла, як у Кандії, але тут не було спільників, щоб завершити задумане. Вона не знала, що сталося із Саварі. Раптом вона розчула крики, що наближалися. Її переслідували. Вона знову кинула стікати. Провулок спускався сходами до моря. Це була пустка, обрамлена сліпими стінами, розміченими то тут, то там, маленькими залізними дверцятами у формі підкови. Одна з них відчинилася, і Анжеліка збила з ніг якогось раба із великою судиною на плечі. Глечик упав на землю і розбився вщент. Анжеліка почула «Чорт, забирай!». З наступним залпом лайки, що викрили бравого солдата його величності Людовіка Чотирнадцятого, і кинулася до нього. Пане, захекавшись, видихнула вона. Ви, француз? Заради всього святого. Спасіть мене, добродію. Шун погоні наближався. Майже несвідомим рухом він уштовхнув тікачку всередину приміщення і зачинив двері. У люлюкання йту бабусь, і босих ніг, як вихор промайнули повз. Анжеліка стиснула плечі раба і уперлася чолом у волохаті груди під жалюгідною полотняною блузою. На мить вона втратила сили. Переслідувачі віддалилися і вона потроху прийшла до тями. Все, прошепотіла вона, пішли. Боже, бідолахо, що ви наробили? Ви спробували втекти? Так. Нещасна, вас відстібають до крові та покалічать на все життя, ноги поламають. Але ж їм мене не дістати, ви мене сховаєте, ви врятуєте мене. Вона говорила у повній темряві, учепившись у незнайомця, про якого їй було відомо лише те, що він француз, і, як вона здогадалася, молодий і симпатичний. А він не міг не помітити, що жінка, що притиснулася до нього, молода і гарна собою. Ви мене не покинете? Хлопець глибоко і тяжко зітхнув. Жахливий стан. Ви в будинку мого господаря Мохаммеда Селібі Садата, алжирського торговця. Навколо всі мусульмани. Чому ви втекли? Як чому? Я не хочу, щоб мене замкнули в гаремі. На жаль, це жереб усіх полонянок. Він вам здається таким легким, що слід підкоритись? У чоловіків не краще. Думаєте, мені приємно тут? Мені, графу Деломені, тягати глеки з водою та в'язки кулючок на кухню моєї господині? «В якому стані мої руки?» «Що сказала моя ніжна паризька коханка, прекрасна Сюзанна Дереньо. «На жаль, вона давно знайшла мені заміну». «Граф Деломені?» «Я знайома з одним із ваших родичів, паном Дебрієном». «О, який щасливий випадок!» «Де ви його зустрічали?» «При дворі». «Невже! Чи можу я дізнатися ваше ім'я, пані?» «Я Маркіза Дюплесці Бельєр», сказала повільно Анжеліка. Вона згадала що спроба козирнути титулом графині Депейрак не принесла їй успіху. Ломені напружив пам'ять. «Я не мав часа зустрічати вас у Версалі, бо ось уже п'ять років як кинутий у рабство. І там у столиці усе змінилося. Втім, дрібниці. Ви знайомі з моїм родичем і, можливо, підкажете, чим пояснюється довга мовчанка моєї родини. Я надсилав прохання про викуп, відповіді немає». Потім я довірив листа святим отцям із братства святих дарів, які побували тут минулого місяця. Сподіваюся, що хоч воно дійде до мети. Ага, здається, маю одну ідею. Тихо, сюди йдуть.